اللہ تب او بردار مثال بیا نئی دا آگے خرق کونچے دا امیر اتحاکنے رکھرے جہاکے امیر پکار رہے حضرت باچے دوتن علی گل نو امیر بے مقرر کون طالبان امیر ہوئی پر کمرہ کی پر ماندر ساکے دا دا غسی دا نو ایتی دوتن امیر مقرر کئی دے کمرے امیر مقرر کئی جماعت دویږن امیر شرط د پاره د رحمت او دا اغه پاره له فټه ده نس تر چې نامیر نه ترنی نو امیر کابلیان د غلی مونږ امیر مقرر کړم زه ما غوسه خبر ورکړه بیا چې لرې نما ته چاوي خبره جوړتاس ډیر بادو پر بادا پاتو را امیر خپل د چهورې داما اطول را غلیو حزبونی کی غلامان دی دامیر دا دلامی نو ما ارتداو شو چه تاز غباغیانی شو تازون امیر مقررکو تاز غطول اطاعت که اعبادی عبیدی امیر خواست رای کی کریشتی خوروی اغد یو پارتای کنی ما جی کم امیر مقررکو دینا اغا خور دی پارتای کنیدی اطاز غطول عبیدی دامی مرتلی شو کمالا حیار راولا یو خبره نور دوخه چې <تصفح> زما نوم لري بدوی دا پلان بدل کړي چې جمعه چې شادي سنت نور دې اجازه مې انہوں نے کاه آیا راځه وینځور دوه چې بغاوت کوي زاتاش کي نور مقرر کوم نو هغه خپل نیر باغی کنه نو به هغه له باغی شت او, آو کار بسو دي کنه خو زمانہ چې هر سو نعا فا دلتو برنفویدی اب اے بی په خبری کئی اپا قل دلتو برنفویدی بنی اسرائیل بی امیرون ذکا امیر بی بیلو نو اللہ الرحیب بیان کئی نوی نی اغیدلتا لے بنی اسرائیلو پس موسیٰ علیہ السلام جوی پر پیغمبر تا پورتک مون لر بادشاہ اے باز کمون کی اغید پورتک جزا سو بادشاہ شد دانچی کا لبضی بہت سائرہوڑے پرتکہ در زکدہ بہت مہارا مرتبہ اللہ کو پاس ہے یا امید پاس ہے یا امید چیزا امید دے جنگ کون پا جندہ اللہ کے عمالکہ دن تا طان لرہی دن جڑنی جنگ در بانے تو قاتلو پا جا دا مفہول لے آئین کو تبا شرک پہ نمانہ خلاسیتم عدم القتال ان کو تبا لیکم القتال مانا سلدارا خو ان کو تبا لیکم مفکرانا لپارا د ترقیق در دیشت امیر اتعاد خرد دیشت امیر نیشتر اینا نیشتر باند جیان خو امیر بتا سو مقرد کلی تانگران اینجاند فردشیو بتا سو جاند نولد سلیم اللہ کی جنگ نکوم انکو اشرلیشیو منگه کل کرونا، از زامنونا، منگه روز وطن اغسطه، منگه سنگنه تو او جنگ امیر تی جوڑی ویو پا سرکلاتی فزشف دی جنگ، نواغ افتو مغلبک دینا سورت مائده کی رازی موسا علیه اسلام وطنه زیجوزون فاناغیوی، فزب انتا و ربک فقاتل آئنا اونا موسیٰ لارشا جنگ کوا ممبت ما شکو ہر اسلام الله لا عملی کو اللہ نفسی ورخی ورائی رما دان پرو رسی جنگ پر فرش نواہ ہوتے تھے مگلک دینیو لارو یہ مکتے اس تشیر رجی سے دیں اللہ ظالم آسو گئی تھی جنگ میں کہی جہاز میں کہی من پرو ساغستری او ظالم ناقر جنگ یاد دندې او ای دې تا پرمبرز دی الله چتتو تار لوتا لو کی چت نو دې سم بشیت لرا سدنتو من دې امون دې لایق پرستانه سدنا ان دې کرشیت تا وانګ ما ساتنت جو په نظر کې ده او چې بچي لایق یا ملدار وي یا خانزادوي دوتيو دو نظر داو چې بچي بچوکي با نواب زاده او خان زاده یا خان زاده یا نواب زاده حدیدا نواب زاده نه خان زاده نه دې کوم زنه دا بوبو باندې بچا شي الله تعالی د بچي لایق دا سره نیوی چې یا شاهزاده یا خان زاده نه نه نه نه بلچه د بچي لایق هغه دې چې دوسی پتن پکې وي قال الله تعالی په پیغمبرو تعالی ان اځ یاد کړې دلر ابد صدر په فراخي کې پسې کې فراحو علي ورکړې دې سي لو علمي توه ول الله ورکړې دې ول جسمه اذرنګي غيرت او همت ول الله ورکړې دا دعو شي پتون چي چي یاد با شي لاي توي يو علمي او يو غيرتوي نو پتش دي غيرت شاهزاده باندې بسره څول کې په غيرت شاهزاده باندې بسره څول کې غيرتي غريب ديامه چي په هم اذر یسین زه ی راتوم بس تتن شلج می تو علم چی علم نمرا ده کی څه لري په مور حربیو باندې کوي علم نمرا ده ال مشریعت نه یمرا ده ولې علم دلته کې لري پیغمبر سره وګورو ته نو سره پیغمبر سره علم شریعت واغلا سره دی او دا چې کوم نه دلته کې علم نمرا څه لري دی جنرل دی جنرل دې صاحب ته عمر حربیو باندې خپويږي په سیاست د اومیدو دنیویو باندې دا ډېر نو دغه چې غن مراد دی محمد علي صاحب ویل انا یا والجسم جسم نه مراد لري همت او یا ظاهري شکل شبا ده مخست لري زکات حافظ من کثیر لیکل دي چې کله سره بچا کې دغه نه بچا هغه به ظاهري شد او باندې برابر به چې کبه برابر یوزګا غن خلق هیبت ډېر کويږي ډېر نو يا غ جسم مرض هي همت وغيرت واخلا توجب قيصامهم كانهم خوشب مسند متطلب سرتونکی وېنشي چې غیرت پکې نوي همت پکې نوي نو واللہ یو چ اللہ ورته با شیخ العلماء شادت پاجو واری والله واسنا علی اللہ فرام دی طرس قدرت فور کی علم پوی در چار پنیاتو نوباندی وقالو یلو تنبیوم پیغمبر جو تا بو چې دمنونو دا صندوق یو قسم صندوق شمشادونه شمشاد او توي شمشادي وونه دا غیب په دمنونو تختو سره دا جوړو او درې غزا په دوه غزا کې درې غزا او دواله چېمنونو سره درې غزا ودا شي سره دوه غزا په دا شي دا صندوق په دې کې باورات پروتو ان یا چې او تا بو تو فی سکینتون په تورات ده زګ آسماني کتاب باندې سکینه راځي قران جن منوتا سو ایسی سچ نارাজি کنه فيه صندوق کې څه شي وو سچيناتو توراتو او تورات المعجزه بنا نار ما ما ربنا موسى زقوت القدمه فتسكن لنفوس بني اسرائيل ابو السعودوي دا جان جان ما چې کله کو نو د توراته کې صندوق ما مې کې خوسته الله باو د زرونه کې سکون برابر کو ابو د زرونه کې سکون با پدې رات آسماني کتابونه ها سچینه شته کړه دقه سچینه ده وا بقیتن سو پاجشوی شون دي علم اغانګي چې ګمنه نا وازنه سيت بقیا مما داګنه چې ترګه پری خو علم محمد صلی الله علیه وسلم تهلول ملائکاتو دوره یوه بارې بالغ ملائکاو چاته این نه چې زالې پېکنه کړي ګاتو نه جنه نشانی تاسو پرک تاسو ایمانداری بقیا نه مراد ده بقیا نه مراد څوکې claro. د تختو اغاز کن ټوکړي وي د مصالح اسلام هم صاداږي جامي وي تورات څخه حصہ او د موسا سم پړې د اني د اهر اسلام وسلام پچکې داشي نه و پچکې خدای یا ساتي ګورها نه د دنیا مال او دولت ترکنه پچکې نه حنماشرلن بیا اعلانو رس ما طرف نه هو صدقۃن پورږه کن کبل فرض او تقدیر کام صادارږي پچکې وي فدا چې کمدینو داصری دغه اساد معصومین او د پیغمبرانو دی پاغسر تبروک جایز دی پاغسر د معصومین سره چې ریوي تبرکات خو اوسري جایز دی پیغمبر علیه صلواۃ و سلام حجۃ کې پیغمبر علیه صلواۃ و سلام حجۃ الوداع کې سره خوځه یو کنهځه خوځه او دغه یختان چې ټول صحابه کرام تقسیم کړی دی تبرکات د پارا او ساتل یو پیغمبر علیه صلواۃ و سلام چې کوم جامی دی ناغصري تاسو شوی ده تبرکاتو د پارا د چاله پارا شوی تبرک د پارا چې موږ سره تللی ده د جېبان پوسه ته اسلام یو زله خکر نه غولیو پریزکی څه چې لا غولیو خکر نه غولیو نو لورک هغه چې ګمنه دا شی یا یو صحابې سکللې اغوینه سره لیدې پیغمبر سره چې ځینږه یوګ بې دینه باندې وامنته او چې ته لري وارتو چې ته نی وارتو پیغمبر صلی الله علیه واله چې په هغه اخریت باندې د جهنمور حرام پیغمبران نصیب پاپې پات او دا غوی هغه چې تبرکنی ولداهم ثابت دی تبرکات د پیغمبرانو داشته او تبرکات د غیر معصومین و د غره نشته تبرکات د غیر معصومین و نشته لري او دا ثابت نه دی او دا ته مونږ چې من خنویو په دې باندې سړی چې دینو کله کله شرک نو دا ار تعبوت به وسه ګرزو نو دا چې دا څه شی شو مخه شو ژوند کی باغه ګرځو چاغه چې کله دنیا نه لاړو بیا چا ګرځو ملائکته ګرځو تاسو سره وای تهملون ملائکته مرګ نه وشو مرګ نه وشو دا واکمن دروست نه دی تاسو بسم الله الرحمن الرحیم لما فصلىت ووت بالجنود جهاد فرشو اجو مطالبه پر دمیر اميرو تم انتفرش قد واسبطر الله جل شمو خدال بازار دو بس کردن چلی نی والجسم نو شاول کا پچیش باچا دفارا ویچکم دنو سلیم و نارضا وی شرط تے مقدر خطر آلی ویڈا ہے امیر و مومینین ایک آنکسی آندا ہے تو چاہی امارت کیلئے موضون ہے روشوید رورا داچ دیکھنا یہ واسطر پجاہات فراندر شوید پجاہات کی طرح فراندر شوید وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَاً نَصِيُفَهُمْ بِإِنَّا فُلُولُ مِنْ قِرَ مذدا چې ګمنانو له دواړو ده په منډلادو سره نه دونه وایي او ني جهاد شروع شو را خپل راتلونکي پرانتي چې وسرګوالا شي بادشاہي موږ دغه غوښتنې وړاندې نه وسرګمن ته منځورا دا 70 د قص ځان پاکستان موږ تاسو در اندر موږ راغلی دا په پاکستان هم واضحه خو شګنه علامه فصله توبو د جنود ورو دا مستقیم د تکلیف لري چې خلافات د په لپاره پنځه شرطونه وجوبي علاوه ود غیري چې نور کوم شرطونه جنود حاصل دي استغفادي شرطونه نيي ادم لکه سليم واځه کېدل او علم چې د مستهق تدل داري دا شنو توڅو ورشي کېدان دا استغفادي شرطونه نيي یو شرط دمر لپاره دا دي چې وجوبي شرطونه اگر اینجا مومنون که موجود دیم این او افصاله تاروته بیل جنودی اوز دا اللہ او خوده دا گره در دقالی اخیار صارده دیم اخیارم دیم امتنات هم دیم هم دیم اوز دا اخیارتیات هم دیم اوز دا ترم الا حکم شوید اوز گره نو قانون داری چه تول جهات لجنو هر للو پنجوب هم جهات تنبیه بلکه معلومات پکې چې دادو جهاد دی او داسې نه دلوا مجنون دی او دادو قرباني مجنون دی نو تر کله چې تجربه وکړم یو ته به دغه قسم نه واجب وسا ځکه یا چونو دی چي نه وي علامه فصلا تعلق د ای انفصالا فصلا ته نو ځانې جدا درته وطن ما معلومه ده وطن وطن جهاد په اړه علامه فصلا کله چې جدا کړه وتن اوڅ طالب سره د لکهرونا قالو ان الله مخليكم يتن الله انتحاء کې درباندی بنهر ينيرا اوستو سره مخيتا فلسطين ينير اردن د مخي رازي بلشي لار کې رازي ګرنه مسمد تغيير بخامخه نڅوب بتا سچې څنګه کا جماعتا بداری كون کی او څوب پمان شریباچا چوس کینو داغینا فلی سمنی دا برزما مونګره نیو کینه جهاد شي دا با سیمنا پخوی قلاجب کوچناسي فلی سمنی یا کچا چا چکنو دغسی ګستاخو کړم دا برزما سره دا سلمان مونګره بنې فلی سمنی دعا ته ویری و مله نیا ته مو چا چونو چکرې او ګو لغا تا پمنګ زوق سره زوق عام دې چې ارګ نو غنانه بیا ویجب انا الک شیخری غنانه فنه دا شیخری بو خورا قریدوانو باندې اطلاقیږي څه ښکار نشته چې څو دا او د وخت کې طعم د غمنو د خوراق شې د اکل د پاجی د داسنه مفسرین وایته ته تاسو په معنا چا سره زوخ سره فانه منیدا رمضان ګریوی الا مدار معنا لا څوک یو طرفا فلا پاغلی ولا فدیاجی فلا سره صرف وجه لاس باندې ولا زاخلیو د منصب او دقی اجازت چطه او سم خاخره خلی خاخول سرعت کلو تظررته نشتهده فاشر ابو منو ده چکل داغزه بانیواره لال موسم و گرمی او کسام چکل داغنه او ترشو شو فاشر ابو منو فاشر ابو منو وی خودا ایر وی اوه منو داغنه الا قلیل منو مگر لو کسام منسک داغوینا امتحان کی ناکامشل اکسر اتیاز رو پوش دے اتیاز رو پوشی صرف وصرف دریس وردیل اس کسان پادشو نورو از ماں سے بزرے سام خلو تی خاہ از ماں سے بوز نو تیو سڑای ہو آئی کار قوم پا برکت پلانی پیغامبر ندا ایا جائز دیو کنا اللہ اکبر إلا من الطرف عرفتان تبرك باراش سيدو زي خاپو কি হাম إلا قليلا منه ما لكك إلا قليلا حضره ابو سليمان رضي الله عنه كان برسول الله صلى الله عليه وسلم دي محرمه ده كان برسول الله صلى چما سمترې له هغه چلان چې تشغړولې ده سرمانو تشک او باندې ک عباس سمترې وته ته امر له سنا ته با کله دې ورته مدد بدن مبارک نه کله به دې ورته لا نو د کلو دنج شويره پريچرمه چې توشه چی نو حضرت مسلمان زړه راتللو پیانبر سلام رایخ شو یاو مسلاحیم چکے ریا رسول اللہ دا ستا کولا چردن دا پتی بطل کیا توما عاتر چن لاؤم واتبر رکو بیهی تو دیبانی تب ربحا سی لاؤم واتبر رکو بیهی ستا دا کولا چه دا مدوارا چه دا پورشکا دا او کانون دا دے چو پیانبر سلام باو دسو کوکوب اپا مریضان موشند دلی دا غیب واجب اللہ بیماران رو اول تو تا دی برکاتې په روان کې روانې کاڅ چې وایو اروپا په دغه برکاتو په تبرکات دچا د پیو نه دویچا خلاص شو فشری کنيشت څخه پښ فشری وو مينو الا قليلا منهم هغه دریسه او جالس کسرون چې څنګه ننونه اسکارات علامه جاء تیر شو و تو لو تدغه زین 300 هوادا تو لو طقلا واللذین اتسن جاومن مومنان ماوالا سرا تغمرو سرا دګره ها دمرو سرا شتا اور وو جو ویل چا ویل دی پوری غړو چا ویل دا دغه چې سو غی شو کنه دا چې کومینو دا پر شیدلې فټوالا یا ها یا الله خیر دا او به چې وسخه خوخته پر شیدل کنه چې دې کله او پر د شروع دای چې کله چې څينه واتل د امجو یی دینن دې قانون توجو لا تا قطر الیوم بجلو تاجو دی نشتا تا تا ژوند په اړه نن ولې د جالو سره د جنگی دلاره داکر سره جالو ته د مالکونه بچا دي ابلق دغه په نس کې چې جننده د جالو او دا دغه څنګه هغه باندې بچی کولا مملک خاص ته ودګي نه نو دا اغا زود ظالم ده چه وی زناور غط بلاو دا جاؤتا حتا بعض مفصرونو لکری دیمداری که د ده د سر تاجو تانا د سر چکن نو دا تقریبا دریس و دره وی چکن دنو ده دی اغا رسپنه دونوال وی چو دریس و دره و نو دا بر قره غوچه چکم حتا براشیده چو دریس و دره مانه دغه مانه تن یو چرګ واهله یو په واهله ګرځې چې خدای نن دي سر دومره سر داګره سر اوس پرمایې تمره ګټوال ځلوه تاري مولدې مالې کوي مالې کوه غزنه وره چې په دې کې اقربې چلچلو خ دریزره د ۳ سم د دښځې ته د اوګر چې ګنه او اسرائیل دې د غریبانو نه مصدق ولا مکذبو دا س کتاب بن اسرائیل زنده کولو لپاره دا چی کړی ده منګ د ټول یو خد غړ پهادر قوم چې کنه د دې ځینو اور سره موږ مقابله کړی دي د ځکه غو چې دښمن چې کله کوي د دې سړي په خپل دتار کې ما دښمن دې ځینو اور په دې ومولمه دا چې تاسو زراوري او چې دښمن سره یې اړیکې کول نه شي چینو نو خو تاسو ماسنه ویږه راغ سره ذکر راغلی را خبرې کوي یالو سره جننه شکول لاقدر سره قال وای جننا کسرنا جنوناش را بیا تینو چونو ملاقات کو الله سره کامیل فیاتین دیرا مین فیاتین دا طولین چاکه مطلب له غلبت غلیشوی دی پدیرو دیرو طلوبانی پدیرو دالوانی پدیرو جماعتونی بې ځین الله ای دره توغم سره فیاب مین فرقا دنه فرقا مش سر صاحب چکن دی دا دا له فرقا کله غلیشوی والله مع الصابرین دا له خصیمه اندا چرین و لما برزو لجالوتا کرد چه میدان تاواتل لجالوتا جالوت مقابلیتا میدان تاواتل برزو مانه سره بواتل را میدان تشوه را میدان تشوه دا دا گزو دا میدان لما برزو و جنون دی دا غیل اخرتا امام قرطبیوی تقریمان یو لاک پوشده ده دو جالوت چو لاک پوشده یو لاک او دو تاروید چو مردی دلو ساتو که ساني زګا غا تيازر چې کوم دنا تيازر نه کوټو پاتشل دکنه او پاتیشرڅ 20 52 کساني او دجالو سره ظالم سره څوبري یو نه قوم ته جو کول سترګې پونه گی دا د کنه نو په دې مجاري یو قسم نومه دي مایسراله الله ته چې لیکلي ربانا افرغ الینا ای رب افيق کتم باندې صبر یو الله دغلي دا وسب ذغدام خپل زموږ مضبوط کا وان سرنال دادو کا مصرف دې قوم کافرانو باندې یا الله دې در تاسو ته شي زای بدر پیدا کر فرشتي تیرې نسل می اوتر تک اوتر سکتی ہے ګر دلشي قطار اندر قطار ابی اب پوهسه بدر جوح کی تا جو چی میدان ته چې اوزي نو دعا خدا بیا الله ته پрыяد خوږي د ژوند ملي په هغه وخت او په ميدان ته چې وتل د جنت کې د داود علی السلام په څیر پښانني د داود ابن میشا او دې خپل د زامن سره ته حاضر دا غریب چې وروجه وي بدن نو او کوچو مریضوم او ګړو بيزور پره ساتلو داوود علی السلام ګلغه وته ذکر نه ترڅو ته کنا هم په جهاد تلاشو نو داوود علیه السلام پس خپل ک اسلام غړي بيځې پرې خوست ديو مسلمان رسول او چې کله لاړه بازروه په اسرائیلاتي کتاب راځي چې داوود علیه السلام سره په الله لري چې دوی کارو خبره وکړي چې دیشې څخه استعمال دي لانو سات دیوال نو کړه جبره کېدلی نه نو کارو چې موږ به ډېر پکار شو اخلا ما څووندو سره او بیا چې کله میدان توبته کړه به څوک مرتي تلوته چا چې جالو د نځو با په چې موږ دې مل ورکم اصل نور بزول د پنیکا ورکما داود و چې Jesus تور ولور دراس نو ورته نو داوده شبد اصل تورین را کوشي چې خدای په خپل لیکنه به غیری د تورې بلې د زنه د اسنوم ما او کني چې درما ته خو الته هغه شی وسرو کنه چې وته دې ته پور سرو نو ته پور سرو مچو غند توپه جواتل مقابله تا نوکل چې دا داود علی السلام چې اولې د قدرت د جالو ته ځلې کوي روب راغی ایره را سخت ورختا شو یعنی دا ډیر چوند یو زناور سخت بادرویدا دا دا جالو ته خو دا داود علی السلام په لیدو سنه د اغل کې الله رو بچو نوکل چې پلاسی بچو غندره او ما سره داود علی السلام ته ویلی تا دې جالو ته څه ما سره مخالطه او او او سلام الله علیه دېشته وینه را کړه باندې ولومه نو تاره باندې سپېغونه څه ما ما چوغنده سره صلوات استې وی زه څه سپېل نه ما من القلب ته ولا چې ګنده سپېل سپه وړي د خدای په ملي نې ته خد سپونم نو بس ما چوغنده راته پر ازما څه پر شپریږي باندې وشت پور او جماغه باط روح صلی الله علیه و سلم صاحب شيپ اوپر ځو چې شيپ اوپر ځو نو په ټول تاسو دا او چې موږ شيپ الله شکا स्वर्ग دې مسلمانانو او لره د الله تعالی حکم مانی باذن الله بره ها په زور نو وبځو د الله دادو وقتل ملک داوود له ساتو سره ملګری د ملک جالوت جو نو کیا مراد رکھو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نو کلہ چے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام لگی دے تے یہ میدان شہادت چوہتہ ان دعامل اللہ تخوقسو نو چے خوقسو عطا اللہ ملک و الحق حکمتہ اللہ ولا بچے یو مرکڑا او داریت پیغمبر ہی مرک یہ داؤدا دوانش دوانہ ترکو ام بچے ترکو ام چے نو پوری با پیغمبري بازار نو تا پے بازار وَجَالَتِيكُمْ مُلُوكَا وَنْبِيَا آهَا بان اسرائیل اکی دا دو سلسلے رات لے داود اصاب مدیقوا سلسلے واشوا هم پیغمبر همسا باچا نبی هم شو ملیک هم شو دا, دا سو که عداد کم عمل پین آمو پو بتل کی دو جهات کی چتا دمر قربانی مردلوی کاتر دی مردان که تا لازد دا دوار تمغی در کام دوار کمی تمغی امتیاز دے توئی ہاں نو امتیازی تمغی دوڑ لوڑ کے ہم باچی ہم نبوتہ ما تا اللہ ہو ہو کا حکمت معلمو کرے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دا بیان اچنے چھو کرے فقوا دا دا اچنے چھو داؤد علیہ الصلوۃ و کو نو سنہ تلبوس د جامیدت گھر جوڑ لوڑو دوست پر چکن نہ بچے جوڑ لوڑو جامید ب جوڑ لوڑو اپنا ستوری ب جوڑ لوڑو مجاہد بد چاش کالری دوست پر چاسو رب تعالی قالو سره علنا له الحديد ماوله نارن کډي و اسو دي دوله سره ماطعنارن تر اوس په مینار نیوته ولی مجاهدو کنه تیرې قالو سره دې کارو انار نو دې جامو ټکو پسند و اسو دي لشي تعویذ ماسه وا ناګه بیا زغره په جوړو ولی او مجاهدینو باندې بخرشوله درې زره روپې یو زغره درې زره روپې د هغه زمونه قیمته وای نو زره روپې اور زره پیسې بچغن نو غریبانو ورک زره پیسې بخپله مصرفو دا د او د زوالم نو او مم یا الله پوکم بده ته دعا کو کا تیر وسته ته دا جهاد را باندې په وسیله پروسه کړيږي او تاسو ته لي په دې مصیبتونو دي چې کیږي څنګه موږ نه منځته تددي دی دا ولي الله دا هیج منځ کې لري ولولا دا فلان اصحابون دې باز کنه ته فکو د لطا خلق لرا باز نه د بوز سره ک کافیرانو د بدبدبه ما د مجاهدینو په دې ته جهاد باندې ختم کړي د کافیرانو د بدبدبه ما په چینه ختم کړي ته جهاد باندې لفسدت الارض په مخت د دنیا باندې ما با خصه ځان شوې وې jihad سره پرځه دفض خصه د پرځه jihad سره پرځه دابه د ظلم پرځه راورود په فساد پرماده نفس د تل ارزو ولکن الله الیکن الله تق ظو فذنا للالامین خوند دې راو دي ته تور خلق باندې د فساد د ځمکه بچندغه لوي ما دالی په بغلبه تل کفاری وقته اللبراری وتخریب البلاد وتازيب الابادی نو پدیس را بچه احضار برادلی نو کن برادلی پیمان پاکستانو پیمان ووی تاسو دی پخدای قسمیم کچی تا افغانستان کی مجاهدینو روس جهان نوی کره نو دا پاکستان کو یا اقلام کرو کنکیرهو آخو مقصد پاکستان تزام را سو بود پر افغانستان ورن منعگا چکوزه گربو تزام رسو دیروسو نو پاکستان د کراغلې وې دا بده مدرسې وې نه بشکمنو سوې دا ابزار وې د نه بدانی کار وې نه جماعتونه وې دا بده خارونه د سپامن وې او غنان خپل خارونه قربان کړو لرونه قربان کړو خو ځانونه خاور کړو خو سترس د وطن دفاع کړې د دو نعمت دې جو شکریا ادا کړې ادا د ډېر سپیک خلکو نه دلکه ستاسو نظر دې معاجر دې ما جرد نه له که دغه قیمت الله تعالی د تفوس د چانو کا د الله نو کا چې څومره قیمت لري مجاهدون مجاهد چې د سر باندې وره کړي الله هیڅ نه ور کړی اوس ورته جا دغه خبره دا نه ور دا نه ور کړې دا نه ور کړې دا نه ور کړې د بلل متحده ګوسوال نو وایې چې ملي راشد مان ګتام مان کړې په ټاتر دغه غوړې اس ما سره بندرګي او راته بند بل زرم دراڅه تکه نو دا څه کوي خو شي حکومت یې ارشاد غونونو ځسنو غونونو زغه اومانه یې ځکه الله وایي ولولا د الله الناسهابه ته افغانستان خاصه برښویره په پاکستان نو پاکستان هم پاکستان څنګه چې جهان څنګه پورانیده الله د مجاهدینو په دې جهاد په برکت باندې د روز سکنه قوت تاس نسته ان شاء الله وکابو په دغه شان دا تاس نسته دې دوهان اولی مجاهد لا الله چې کوم مقاومت دا ان شاء الله چیږي نو مې د دل ذلک آیات الله نتلوا داد الله وی علی کا پچا ونه کی پیغمبر صلی الله علیه و آله تا بیان ک بل حق د لپاره بیانول د حق حق مزل خلکو و وان د تسلیله یقینا ته پیغمبر او خلک جنه کا رسول خدا ما کیچ کن یا کم نور سنت کی دانسویری دعوت یې ورانږي چې فضلات ور ما باز الله په باز باندې خصوصي فضلاتونه ور ور کړی دي رسالت او نبوت چټلې او شرطو ولي کینه نور یو د بنه زیاته او کمی پکیو مراتب خو هم خیک نه میرم دا جنګنا چې کلم الله خبرې کړې الله تعالی دغه د واسطه د ملګنا دغه د واسطه د فرشتو نه لکه مصالح صلوات والسلام لکه محمد رسول الله باندې راځي چې اوس خبرې وکړي سیدۃ المنتهی چې کله ورسید جبرائیل او تر مری په صالح دغه تعالی چې دینه پورته نشم او خدای رب منصور او زه په مخاله کړځه کولا سیدۃ المنتهی او اسمانه ته پورته زبليشنプレイ ولي لما وزير سوزيد الله تنورباني محمد رسول الله فطنا وكن منهم من كلم الله منهم من كلم فكان قبا او او حی لا دی ما او ها لاړه پرتا الله تعالی دیدار او ملاقات سره وکړي ور افازو درجات پر تکړه د باج درجه الله تعالی د باج درجه الله بل نکړي دي درجات د باج ډېر درجه بل نکړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بوخاری کې حدیث ده دغه چې مسلمان کې ما مؤمن نبين الا وقد اوتي من الايات ما امن على مثله البشر دنیا کی دشوت خبر نہ جڑا اگلے مگر اللہ ویل دش ایتوں نے تکویلیات تشریعات کرینی سر اگ تو مثل بنی باو سرڑی ایمان روی اعمال اللہ چکن معجزہ قران دا کڑے دا گدے چ وہ ملل روان صار جنتوں اکثر توجوان زما امت زما چې څنګه همزه هغه پایدار ټولن نظام اسلامي چلې نه داسره پایدار دې نظمې لرم چي چې برافه بازو اون درجه امام لقا تفتازاني عزامت تفتازاني په مختصرمانی کې وای کله کله لفظ بازونه ذکر اندام د تعظیم او تخفیم لپاره جی لکه څنګه نکرا چې کله تنوین د تنکید لپاره جی نظام سره برابر جوه تعظیم د پرم کله کله زبانه دا یا تا ک تشکنه دي اجما د مفسرون اتفقا د سره په دې دفعه بازه هم ک مرات رسول ده محمد رسول الله ده د دې درجه الله څنګه دي او چا د کړي صلی الله علیه وسلم دا وای او تی تو خمسلامی او تا عنا حد قبل ما ل تن خبر الله را کړي دې هي چا د د دې ورکړي داز ما خلق خصوصیتونه دي را کړي ما یو دا نصر تو بروبي مسیرتا شهر یو زمان خوشیاتو زمان دومات خوشیات دادی چی یو میاشتر پوی با خلا گریجی کنگر پوی؟ ای دقا دی رال ای دقا دی رال ای دقا دی؟ داروان داروان نو یو زلہ قابل ششن کی او طالیب یوم اللہ ستاقل که و ویش اید خدای اوشسانال تول گورے پو خوازا منا کبا او روسان دالا دقا دی رال اوروز روسانان تایری جو تالیبان اللہ دسیدو قدرتونو خواهند دید مسیر شهر یو میاش مزار دید چیتا چکرننو سر دید مسکو و چیتا خانستان ویدا تالیبان دو طول جهان دو پر خاطر دید مسلمانان مومینان مجاہدین طول جهان دو پر خاطر دید که مسلمان ذان تا مسلمان اوه لید او اغا عمل اخپل که چکن صحابه اکرام اخپل کاره و ننسیر تو بغرور بماسیر اتشار یو میاسته پوری با که پیرن چکن دین از ماسیباده بولزی پوی نشوی ایریگی با ایریگی خواه خوچ پشار دریس را چیچو صفات خودو مسلمان را پزان کی پیدا بودتا وجل جل الارض مشرمه طهورا مات الله جل شانزنا که مسجد او جمعه د زولره او تیمم دواز اجازه را کړي کړ دا خصيات دوی مخصيات ده او دا رنګي چې جناب پیغمبر صلی الله علیه و هلل لنال غنائم jihad سیمه د غنیمت حلال شيره او په خو ماتيان باندې سن او او <تصف> مال باندې مات حلوان نو او دا رنګي نو او ظلم امیتی غنباری ماں دا تینزو خبرو بانی ماں تلات سراکره خصوصیت راکره نو وراخراب باز هم درجات پیان باز هم درجی بلندی احلی پانی رب که نم کن احلی کنو وقال الناس وقال بعض الناس خلقوی بعض الناس ویدی که چکم دینو بعض الناس نوی امام ابو حنیفہ مراد جه جو چو مراد جه امام بغاری رد امام ابو حنیفہ کئی بنو مو یہ خود نا، خود بعض هم نا چکن دینا مراد ابو حنیفه سیبا، نایی، بایچه ارسو چی دا غی مقالی، کلا سفیان سوری، کلا سفیان ابن عویه نای، کلا چکن دینا بلسو گی، بعض الناسی، ارسو چی کنا، اکتو ای خام خای مام ابو حنیفه او تعبیر په بعض الناس سره ولی کرده، نو زبر ما دا، اغبو وی، غیر مقالینا حضرات وی، دا تحقیرن کرده ده، چی؟ دا حقارت دا تحقیر زو امان چه نا تازمان کرده سوشه کرده؟ دا نوم پخلو نیاده نوم پخلو نیاده امام بخاریر تازم دو جنا وولی تازم کئی تازم وولی حیاء اول ورزی چه زندو امام بحانی فان نوم سوشه ننو واحل مو خلق بویشه کور امام بحانی دو بعض الناس بو ویمانو بعض الناس آنکه کنایتا خوفلو شات و انت الناس ما کولو درجات... باز الناس ذکر کله کله باز الناس وېما سامې کنایه درځوم اولې اې ریګه ما ټول بیا باکلږې چې دغه رې امام بوخاری هم چې موږ نه څه شي شو حنا کې شو څوک وانه کوم چې دا د وکنده درجات د باز درجی په بدری صحابہ کرام رسال ملا غار روان دے او کہ سوریا ال عمران کی برائی دو درجی اللہ بلا نکڑی دی لا بدریاں صحابہ روان لا سی مقام نہیں دے مقام دے نہیں دے امدہ مقام سو لو ځکه حدیث کرا دي من بدا خبري کولې په امبسونه به بده چې اصحاب بدر دی. او اصحاب طولوت یو شان د دې په تا داد کې ادریسو او په خوانیو مچان کې د طول نه به تر نو قدرې سوابي الله وکړي ولې چې دا سوتچا خلک مجاهدین دی غالي همدارنګه دې د صحابه کرامو نشو په بدریان شو ای معلومات شته هغه دا الله په یاد لري چې ای معلومه ما و آتنا مار کرو اسای بم مریم تواجه دلائل ما مضبود کرو روح پاک و اللہ شاہل روح پاک سرا روح پاک ممسطر اولیو چاگست فوق مراد در و شا اللہ شاہ اللہ مقتدر لن من بعدهیم کده اللہ خوفر اختلافانو اقریا کسان جلالی نرسو دی من بعدی ما پردارن سی دو تاگلی واجه دلائل اکین اختلافو کرو من بعد انو من اصولی امان چیمان روڑی روان اصولی چی کاتل ملوشان لو کو دغه د خو خبير او ماطلع او دغه خپل اسلامي کړه والا چې ان الله الا ما يرید ليكن الله توقيا رضي اراده وي الله چې راده او کار کوي نو مطلب دا شوی اختيار چې کوي د الله په تفویل دا شی او چې صبر کافر شي او سما مؤمن شي مؤمن به جنت تلیکم کافر به جهنم تلیکو سره خالص کافر شي او کافر به زواج نما ته چا عذاب و ممین را دی دیو ما تا ایک یو ساری دا خیالی دیخو گروه یو ساری دا خیالی زبا دعاو که ما خدای پاک تسوال که ما خیری بوتاو کم کافر بختم شی نو پا دیخو دی ختم نکر پا دیخو نخلی. اللہ ویچ نا تما تا دا ویچ دا کافران ختم کا عذاب لور که اللہ قاتلوهم یعذبهم الله بئیدی کم قاتلوهم کافر قا سا او جنگی گئی کرا. نو عذاب بزور کم تجنگیگینا ما نازا غواری اه امومی آزا پکا پیر معنیسی نرا علماء خودشاہ پلاس باز آبر ستا پلاس دمومین پلاس قاتلوهم یا اللہ پیده که حکمت سرے چیز پلاس تباقی پخ پلان تباقی وی قاتلوهم یوزبهم اللہ بی ایدیکم وی انصرکم علیهم ویشفی صدور قومی مؤمنین ویشفی شپابه ست از روه یخ کوه دهم کتاب نه ز پیر زوک و کمان اوس اختلاف دو قسم ده یو اختلاف درجات ده یو اختلاف په کفر او ایمان ده نو کم اختلاف شه دو کفر او ایمان مین داد خدای خپل څنګه نوځه بد ده او کم اختلاف شه درجات وی و رفاه باز هم درجات وی دې کیسه شته آی نهشت دا داد خدای دې دا تقسیمات اللهیې دي یو چې کوم ځنه نو چې امام بخاری پیدا کړی دی بل چې امام مسلم پیدا کړی دی بل امام ترمذی پیدا وی محمد بوخاری پیدا وی او بل چې کوم ځنه نو یو جاهل پیدا غړي دا ورته تقسیمات نه الله تقسیمه په کاره د درجات سره دو اختلاف ک راځي دا مذموم نه اختلاف مضمون یو سره کاپرتي د قاصدای نودن ناظر په رضیحه حکم دی هغه لپاره قاتل جن او دا هغه چې کوتی علیکمل کتابو علی رضی الله عنا یو سره پښتنه وګړه امام بغوی وي د چا پښتنه شو رضی الله عنا تقدیر په اړه کیچو دنیا پیرو مومن عبد النی انل یا پیرو مومین د تقدیر باندې خبر راځه تقدیر څه اگر تو طریق المزلمون تو رچار لارہ دا فلا تلیحه پدې لا مزان پدې لار مقصد دې تقدیر کې بوګوتی نه وږي نو دې فلا ت슬و دوباره سوال بیا وکو دوباره اگر بحرونی كون جوور دریااب دې هم نه نوزام دریااب من نو بیا تفوزته ابا شکرون خفیون فلا تفتیشو وای باریک راځه دا کې تفتیش مکا وګم یار مطلب داری شدا د دا الله اراده د الله مشه سره کیږيس تقدیرات کی بسړي ګوتی نه وای ولی دا د تقدیر و شر من الله فرض دا د دا تقدیر د چیو سره قاتل پیداګړي بلکې مسلمان پیداګړي دا د تقدیر د چیو جنا تری یو د الله په کارونه کی ما تاسونه رحمان د بې کس څنګه کوي د اے رحمان ته دا ټول اے رحمان اے عبدالرحمنه چې دا ازل کې تقسیمات کیده وې تقسیمات ازل کې شوې دي ها تقسیمات په څه کې ازل ما کتاب دیب کې شوې څالو نه هیڅ شروعا د دې او jihad د کوو مال با مسره لګو نو jihad د بغیر دو مال دلگولن جهاد نکی گی خواه نو خبره ده انفاق شروع شاوسا ترقید الالانفاق ده او داد در پارد جهاد ده جهاد در پارد در چکم در نصره اشعاط السنت ده اشعاط السنت در پارد سکم در نصره اشعاط التعهد ده پوشش دا انفاق سیسا گلال در سر پارده اه سشن پارده اه جهاد ان فق کی دی جہاد او اشاعت و سنت دے پارہ اشاعت توحید دے به کرے نو چې ولن اشاعت توحید و سنت اشاعت سنت نه نه اشاعت البدعات بکې زګر نو لیسه مولانا وو لیسه ما واسبی چه توحید او سنا جنمانی پاپل اما یا ایو الله جنامه مسلمانانو چې کومه لګوي د ماده معنا چې راځه د در درکړه مين قرب ځای یا جمع چې د دې نه چې راځي او رز لا بین فیه ولا خله نا تا سوداګری شته دکانداري او نه د دوستي چې لیونه سپارښ کافرانو چې دازو لا بین فیه ولا خله دم ولا شفا دکانداري پیدا نه ور کوي دوستي پیدا نه ور کوي سپارښ کوي د سورګار روان دي مسمی مچ خیرات وکا قاتل اجدا مسلاد انصاف نمنې جهاد نمنې نار غړ څره غړ څره یار غړ قاتل دې ول کافرونه ظالمو دې زنه رسول یاده توحید به ته وا مال لګواو توحید نه ير نشي جهاد کلو توحید نه ير نشي خبره کړو چې توحید نه دی تا ير نشي به ته توحید ما کوي به علما دایا تو کرسی سره متا سره سورتي بقره کې څلو او بو دو رب کو دی او ای وای الله کین واحد ذین ذی کی داره او فسلو روج کی للہ مافی السماوات و مافی الارض ده څو زګرام تشکر ده مثلا او ګټور مونته شر نن غشت دی شی دې رواح ده و هله یل لازمه پوره ده الله جل شرو ل صفات ذکر کوي څو سی بار ذکر کوي امره دعاو دین په او شو کنه دعاوه سورته اخری دعاوه بیاور پسی صفاتون اگه اللہ نمونه دا اللہ تقیمه شپارس کرتا یو چی دیکنه بازا اسم ظاہر باز زمیر بارز باز زمیر مستطر مجموع ملمای سات چکینو چوشو شپارس اگران حدیث کی رضی کرم اللہ علیو فرمائی من قرآه چاچهات کرسی ولستا هر فرض من رسکو رسول اللہ سام فرمائی چ دې سره جنته وبزي جننه نه مرکه دي لرم اگر مرګم والله واجب عليه الا سجكون او عابدا आम्ही شواله ده فرض نورستو طاعت رسول الله سره رات څوک کئ صدیق عابدا چا ژوندست دا يا د تورسي چې د ډاده اولادې کاش کې داده دا اولادې ویلولي کنه دکواخي الله بده دیه پازادو مو کی دړير ګورډيون مو کی دې دې را خو شاده چې څملو کور دابه او دکرنگی پیامان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سید البشری آدم سید البشری آدم و سید ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فخر نکو و